El hamdulillahi rabbil alamin. والصلاه والسلام ala rasul allah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jme'i. Allahun jelle wala falendrojm, vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojm. Ne po vazhdojmë edhe sot me lenin Allahu jellehu ala ma pjesën mbetur të një ngjarje të madhe që ka ndodhur në kohën e pejgamberit aleyhis salam. Imit duke u dreituar të ndërvollosur betejën e Tabukut një betej që dhe me të vërtit ka pasë rëndësi dhe peshtë madhë në kone Përgambirit Harini Sanatu Veseram dhe cila, du më thonë, e kemë përmendat që nga emra që i ka pasë ka qenë edhe beteja e vështirë apo lufta e vështërsisë përshka këse shumë rëthona vështërsuse e ka nërëthu këtë betej koha largësia armiku e kësaj ronde. Duke e vënë nëse destruktiviteti i munafikëve kësë ronde ka qenë vetërtet shumë i qartë dhe me ndikim ose me përpjekje me bos ndikim, por që po dyshim ajo që e kanë poshtë këtë destruktivitet ka qenë sinqeriteti i sahabëve dhe gatishmëria tyra që vazhdimisht më përcjell dhe më ndjek pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pavarësisht rrethanave dhe vështirsive. Ne kemi mëndosur se janë brigadit e sahabët madhdisok anor duke çon me lot tek pejgamberin për shkak se nuk kishin më çfarë të pajiseshin për të shkuar dhe gjithashtu ka përmendur Allahu në surën Tauba. Mirpoq edhe në atë Allahu xhallahu an këtë sure më të shtora përmend edhe përpjekjet e munafikëve për ta do të të arësjetu vetë vetën që mësë shkojnë në betje me pejgembësëm. Dhe kemi thënë se, kjo është nga betje e ralla, tonë që nuk ka pas më në thekë, apo nëmërit një ka qenë shumë i voglë në gishtar, të shka në të njëdore me unëmrua, dhe pejgembër i s.a.s. me rrugë dhe njësët me 30.000 sahabë. Ta nëmërit njështarë ka qenë i konsideru shumë, kur tha më i madhe deri më tani 30000 sahabe kanë marr pjesë në udhëtimin e tyre në Tebuk. Në hua ka qenë e gjatë dhe kanë dhënë gjëra që doshmë gjat rrugës, un duhet të më u ndal të 2-3, domthonë elemente të rëndësishme që mund të përmendem që kanë dhënë gjat rrugës. Kur asnjësti e kanë bënë së rdosëm të ndrovesar, e ka pasur zakon këtë pejgamberi pavarësisht e kësaj ralde kët zakon domthonë e ka zbatuar çë të lënd ikan për Xhagjesh Medinë. Mos shkatuat kaust, nuk është ai, duhet më lëndikon zëvendës. Ka shkuai, duhet më shëndikosh kujdes për Medinën. Përsa Medinë ka me të njerëz të vjetër, plaç, smut, gra, fëmijë, on kameti et vazhdon jeta, ndërsa kanë shku, ata që kanë qenë të aftë për luftë. Dhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem u dhaçes ose domethënë kujdestar për banorët e Medinës ka lënë Muhammed ibn Mas'lum el Ansari. Muhammed ibn Mes'ud ka qenë peshasve të njëjës pejgamberit Ali, saqsom ka qenë në Sari dhe ka një gjore interesante që do të lidhen me të. Kët e kanë kët e kanë lënë pejgamberi son, domthonë u dhahet Medinës. Ndërsa kujdestar kujdestar specifik, special për familjen ti, e tij e kanë Aliun radhiyallahu ta'ala anhu. E kjo ka qenë për Aliun dyshë çuditshme. Ka sa Aliu si qortëdin ka qenë gjithmonë në safat e parë, në radhët e para ose ka odhëheqës fri, ose ka dalë në dy luftime, ka qenë sotët e por vazhdimisht, dhe gotë nuk ka betej ku nuk lakuhet e amë një Aliut radhjallahu ta'ala anhu. Andaj tha Aliut, kore la pe i gamë mërësëm, tha jerë Rasulallah, apo mlenë me gra me fëminë me dine, për te ka qenë pak uptuushme, një luftarë, një i guzimë shumë, nuk i duke të disi, dhe më honë, e, e pranushme me elonë me dine. Për jikon, këse me qenë kjo privilegjë po d Unë jëmë rahat, arsuj e kom të egzoti që në levuale, kom shë problem, dhe jëmë rahat që nuk përmarë për të në rrugë, nuk përrizikoj. Parallu, seshte e kështu, apë. Unë u ankua, se si për mblen, me grave fëmi, unë, e të kuptim, burnia jemë dhe të trimnia jemë, nuk, nuk përshtatër me këtë detyr. Unë përthuj se kështu të diqush mund të kuptohi. E atër për me qecu, pegamberi, sëse më i tha, a nuk i kënaq në raport me Musë, si kërse Harun në Musan, përvec se masë mi e s'ka për e gamë bërë atër. Nga se dinë, kër Musa e elësam shkëm e marë të vratin të e këzot Gjellewala, zotje thiri Musan që ti fletë në Turi Sina, në kodrën Turi Sina, në Sina, mifull. E këllë a, Musa e elësam, dhe më honë, kujtisar për popën në vetë Benjisë Ritë, edhe vla në ti Harun në në në. Andaj, për e gamë elësam pë At për mjet rregullse nuk është kjo në çmim për ty, as nuk e përbuzje, as nuk kanë dënim për gazetoj. Mirë, por kjo është dënim. Kjo tregon afërsinë që e kemi unë edhe tjevën. Në plot lumen detyr, pavarë që duket në aspektin e jashtëm, dorsta e papërshtatshme për karakterin tonë, megjithatë diës se është detyrë shumë e ndërtimit fizik. Ne para se të kalojmë tek ngjoria e dy jetë rrugës, doon këtu është një mundal pak më kuptou se e, qëfar mund të marrë në nga kjo dhe tyrë që e mori Aliju rrëdjallahu talan të nërru lëzër njej që është përgjec mirë po e ka marrë këtë përezin në basë të dijes në basë të aftësis në basë të veshëmëris si kur që e të konë të pegamirë të Alihi të të të tëmë, nga nje mund të shpëndon dhe tyra që dikujt mos i du këtë kjo e përstasht shma pëtë mirë po aj që dinë ma mirë sa aj që e kalon dhe tyra Nësta kallogarit dhe në çkaçi kës kallogarit apo. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të thon, këtu ka pasur shumë mesazhe. Ka pas, ka, ka pas shumë mesazhe nga mesarët, ndërsa kryeso që janë është, e në dhe ditë nga më të për çu është afërsia e Aliut me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe të besuarit Aliut dhe ç'është ngjallat më e shërtë për pejgamberin, familja e tij. Nga se asnjëherë, sikurse acid ka domoherë, nuk kanë bërë Medinë më shumë munafikë se kës rradh apo. Në la kun është kanë shkua e për i nga mërësëm. Pëse, nga se ka qenë, se kusë Allah u ka thonë, po të ishte seferën në qasiden në një uthim me qëllim të së këtumë që i ka përfitime. Ose me posë njëka afer, i këshin shkua pëtën. Minë po, se të këshin me gjithë, dëmonë, njëka e afer që e kapin, këfituin, ose uthimi afer të këshin me shkua. O nakin, baude talihim u shukka. Për kanë pasë një rrugë gjatë për ta u konë, largë u konë gjatë. Largësie madhe dhe i kalodhë. Andaj, nuk kanë shku. Dhe mbetja më në fekë bërë Medina, është rëzikë. Kushtë dhe rëzikujë masë shumë ti, në familje, pegamër sëmë. Ju jo dini se para kësaj, njo shumë gjatë ku, para kësaj. Në pegamërë i sëmë, u, u godit në familje ti, të këngjarë e shpifjes për aishën. Radiyallahu ta'ala, duke qenë pejgamberi thonë atë, e si e trilluan atë historinë e shtëpisë. Dhe ruajtja e familjes së pejgamberit ishte një nga objektivat madhore që kujdesej për to pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Qase goditja në familje të është goditje në mision, është goditje në praktik. Për këtë arsye edhe Allahu xhallehu ala do thotë asnjë pejgamber nuk ka leju që E e ti nyolloset familja në ndihmën e tij. Po ka pas pejgamber që gruaja sik ka besu. Kjo është diçka tjetër, të nga se besimi është me dëshirë, jo me imponim. A ne ka pas grua pejgamberit që ka besu? Rregull, tek Allahu është gjykimi për këtë çështje. Mirë po. Grua e pejgamberit të jet. E pandershme në moral s'ka pasu kurrë. Asnjëherë s'kan duat. Allahu ua ka rrit familjet e avan, për shkak se ishin të rëndësishme. Asë për atë Në mëhon, fillan me rjedhë suksesin i njerët, përja ty fillan me rjedhë edhe, edhe, edhe dëshmija e, e, e sinceritetet për njerët të njerët. Për daj dëvihim e dëvzim e ndojtë Allahot. Këto Allah Gjallana nuk ka intervenu për mi uzu ata të të të tërmesht, ka mujt. A ka mujtë Allah Gjallana uzu familje Nuhit, grune nuk ka mujt, grune lutit ka mujt. E, po që është e uzimit është që është e zamrë, është e bindje, kjo është një këtëtër. Për shambu, e pa moralshme, e pa ndershme, kjo pasatis ka të të tërën. Nuk mund të rinjë me një që ati. Një njëri ka që ndershme me një duhet pa ndershme, për shambu, e pa mund shmasht. Për nda edhe ka qenë rëzik që më në fikat, në është ta me shpif, me tërrujë që ka, me rëziku, në një sëll, në një kurth, atentat, për nda e ka lën një lënë adekuat për gëmështë. Këtë të t tremoda. Nuk mund të gjëj këmelon këto. A shikoj sekond para liu kështu se kuptoj. Mir po, pastaj kuptoj se ka qenë përzgjedhje aty. Për arsye të vetë on gjenë njëri më shumë me on dikujt investues që duket në çmim për të. Mir po, në analizën e tyre ashtu që ka dalë se këtu ka diçka që dikush e ka mbur më, më mirë se se kët punë po. Dhe tash të thurë motave. Për këtë arsye kanë kimi kimi vënë ganya për shkak të kur themë që gruaja një nga detyrat më fisnike të gruas është edukimi fmive. i fëmijëve. I dogjë ndonjë grua që në me çmim, më thon, që më mëlshve, gruat më dalë, dohet të më shkolluam për punu, ne nuk po lërgasoj me pengu, jo na po nxjiten për, për shkollim. Po na po nxjiten për, për shkollim, më shkolluam, pse jo më punu me me me me me, me, me, me i mbyll shumë shtigje, s'është ti që s'kam si më i mbyllt pos gruas. Gjithsesi, mirpo do të nëmbet një gatyrët ose kryesore kush? Edukimi i familjes dhe kujdesi për shtëpinë. A qysh problemin e mushpe? Po dhe për këtë aliun në shtëpi, mirpo. Kush është aliu radhiyallahu anhu? Ai Kur'anullahi xhallehu ona gruas që ka bëzu familje kanë dhërua, nuk e kanë shmua. Që se burri ne ka lënë në vrapu për rrezik që mu lëto gruaja rrezik të së zonë në shtëpinë saj. Dhe ka detyrën e kushtave pa punë. E gruaja saj është me kujdes për familjen pasonin do të nosh është përgjithësi për, për pasonin është përgjithësi për sigurinë shtëpisë, për rrahatin e shtëpisë, shumë gjëra këtu lidhen apo. Nga këto rrahatine, nga këto dukot varen shumë zhvillimi shoqëri. Prandaj nuk duhet nëse Allah ta ka ndalën atë ty të ka përgjithë për diçka ose drejt për drejt me argument ose përmes dikujt që Allah ka vënë përgjithë për ty. Dijëse këtu kohësi duhet njerëmi me anë të dukesh mirë para se më nxitumë me, me ragu. E dyta që mund të përmendem në këtë rast është vezhrasht. Pejgamberin e jot rrugës kaloi pranë vendbanimeve të quajtura Hijr. Rruga që më dinë pantavuk, është nivan Hijr. Çka kanë vani Hijr? Hijr janë vendbanimet e popullit të Thamudit. Thamudi ka qenë popull që sin pejgamber Saliu telehsa. I ka shkatërruar Allahu xhallahu ole i ka dënuar, për shkak se ishin, domthonë pandarshum ishë ish, ndëmon, arrogant, rebel ndaj shpallës Allah xhënë. Dhe Allah i dënai. Ishkatroi të gjithë, pa as një grup i vogël që besoi selelut Ali ibn. Nga sa tani ata kërkuan nga Salihu alayhi salam rëkulli. Dhe Allah nga shkëmbi u nxirri devën. Prap nuk besuan. Ata po na dukën sytë na kanë na naike naike ndëmon verbu sytë na kanë po magji. Ne isha Allah Salihut A.S.A. me shpallin nga Allahu tha Atere që ështëja e besimit e që ështëja juaj gjukon Allah për uja masë në ngosni dheven kjo është merkulli Allah masë në ngosni i në pa ta evran dhe evran dhe Allahu gjele pasaj i dënej se kjo është e të primtash dhe ka një një gjithë kufinit dhe pegemerësëm kalan dhe pran vëtëmanimit të Salihut A.S.A. dhe kur afrua nga këtu vëtëmanime pegemerësëm ishte, du mëthon, me një të të shimë bështetur, e mori dhe fu, e mbule kukën me te, umbulua, edhe në njërë të shpejt, kalan të prang të të të të manime atën. I tha sahabëve ti, kalani shpejt, mos undalni, mos peni pre ujtë e tyna, as mos meni azi prej tyna, kalani duke qarë me latë, ose duke o bërë që pëqani, për, për ndryshë mund të i përshirë dhe uve dënimi Allah Gjellë dhe u Allah. Ma një kantë të asmitime, se disa prejsave se kanë kuptu mirë urnin dhe këshin marë nga uji me gatu atër pegambës në tha derë në ujin që keni marë dërsa gatimin që keni bërë jepë një deveve, mëse hanë jo pëse pegambës nuk leoje që i ven, atas janë mu, atas kanë shku apëtë. ka shumë prej ursive këtu mirë po një pikë kryesur është në në vëzër se pegambës në sëllëm dënde me drugu mesarë sahabëve dhe tjerve se në këtë venë ka ndudhë një nxarje madhe një popull nuk e diqshë pegamberin një popull këto nuk e respektoj pegamberin një popull këto i refuzoj si mësimit Allah Gjellera dhe Allah i denaj edhe juve o Allah, Allah ka dërguni një pegamber pra ndaj duhet të fokusojnë të këmësimi që duhet me marën nga këtë nxarje e juhet habitin duke marë uje duke marë fokusin i tërë të tjetë mësim që ka dëmonë, pejka marësëm nuk ka doshë, asë marja e ujit, asë në dështë ta përfitimin nga dheqka për e të i venit, tu ashtë vendosë vëmeni nga marja e mësimit të plotë. Këtu kene marë veç mësim, asë gjë të tësë kene marë, asë ujt që jo marëm, asë nuk ka marëm asë gjë që kam betë, në që rjetë nga kohë e të ujtë, asë gjë përvej se mësimit, i sili duhet me lënë gjurë më zemra tona ndada nuk lejo që sahabët asgjë të marrin. Ka thënë normal, ne iri kur kanë lan pranë këtyre ka vend banimi dhe merr ujë. Po përfiton nga uji dhe edhe si tashmë një herë thonë ne mos buzëqëndrime se po përfiton, po merr diçka, po fillon me ja ja, asgjë. Le të jetë mësimi tërësisht i ndërlidhur me a çfarë ka ndodhur. Q të marrin, të marrin porosin e durr. Çka ndodh me një popull i cili i thotë ju mëshorit Allahu xhallahu ala. Qfar ndodh me një popull, me njerëzit, kur refuzojnë urën e latë e vare këtë anër. Dhe Allah në gjelë levarat, dhe në në popull të formë ndryshme. Diri para arës, përgamerës nëmë ka dhenu, me dhenimi nga qëllit, me gurë, me zë, ka lëshu zëtë fëqishëm, dhe i ka shtongë zemërën të në si të një, në zëj fëqishëm, që Allah i ka shtongë, të mërshëm, pa në kanë vdekë, ju ka pëllëcit zama për frikës. Allah në nëru i të përësë. Për i zërë të të mërshëm që kanë dëgjua përë. Për me të ngua, Allah i të ngua, se nuk luët për mesajë, Allah i të të tëqidhu ajati, la i huzua, mas i mërni për talje argument e Allah i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe marrën serëzisht e këti imanit që e nga rëku me ta. Dhe marrën serëzisht e mesajit të Allah Gjallohole e kështë të më rratë. Për këtë asfje, nuk i la me u zhvenduz nga gëmsim me asgjët e tëtërëm. Me asgjët. Si ku përshamu një mësus kërë shpjegan në shkollë, adikon apo, dhe një nëzans e si lapsin. Dhe të mos nuj me atë laps, nga mua, dhe. E si dhe lapsin dhe dhe qëka ka e nësin, dhe po z Leat laps, leat gom, lefletoren mos shkruaj asgjë, ngomu atë. Pse? Dëshon që tër fokusi për momentin ti të ku tek fjalë që po thonave. A pse mundet që ndoshta një shkrim që nzon se do të, të, të, të kemo apo ti të ndridil me me ndjesinë që po më arri, po mund Jajaj, le, shruun, të mos vendoset. Jo, le ma bësh shkruaj. Diktoje në maun, ti lutet ty në maun, kuptojmëse. Tash, gasi është i rëndësishëm shumë nuk pranën zhvendosje, nuk pranën pranë asë një lajt levizje, koncentrim maksimal. Kështu do është të përgjama që tjetë vëmendje e sabër, vëmendje Ma, maksimale, koncentrim maksimal, nga një moment i, i, i rënsëm që po karimë, nuk këna me kalimu më bashkë këto apëm. Kjo është hera parë dhe fungjë, një kalimu këj vanë, përna i mërë në mësim në durë. Dhe ata që Së shkëmby ku po më thash, ju vërejnë këto, derni këtu, jepni dërë, të mbetet fokusi, do të thotë, për të gjitha kujtimet që ndrihen me këto vende tjera të, të ndridhur më, një ngjyrë të malltë që kanë dhut. Nuk është ngjyrë e, e vukën, një popull kapsu. Kto një dhënë më mall karpë qjellë, prandaj kuptonë këtë punë serioze. Ky është mesazhi pejgamberit ali, sa thonë që desim me përju tek sabat. Kur kaluan pran, hegjrit e me. Dhe që nështu të rëzë pej, njërë që mund përmedim, se thash ka ndonë njërët ndryshme, edhe me disa sabë individualisht, si këse mu bëdherrin, e bukajthe me. Njërë interesant, të mirë, po duhet me kalu disa përshka të mund të fokusimit në njërët mëtë madhore. Më e pej njërë që mund të veqojm gjatë uthimit në të buk, ka qenë edhe mrekullit që ka ndonë rrugës, Për shembul, njënatë përgambiri, sasëm, kur gjenë ndalë, mas hejgjrit, të kur ka galu pak më tutje, ka thënë përgambiri, sasëm, sonte, dhe të frynë një erë e madhe, mos undani, fleni afën një të tëtërit, shiko, dhe asë kush mos të levizn nga veni, pa dikon, mos shkën i vetë, mos shkën i vetë, a dhe i sabët u bashkuan, unë gjithën, thonë, afën i dhe dhe njemi për sahabëve dhe tha për pejga mërësumë, lidhë një devet mirë lidhë një devet fuqishëm nga se era ka mundësi me i friku edhe me ikë lidhë një mirë devet ka mundësi me këpu të litarin ere fuqishme, do të frinë sonde e nuk është e pajisje meteorologjikë në atë ku për pejga mërësumë asë nuk shi e njëra në përpohle, shenje nga njëre në përpallet nuk shi e shenje farë për këtë qështje mirë p është mrekulli para levrimi i Gjorive të armëve që të ndodhin më vonë zbullimi i një të fshatit ishte pas të mrekullit që nuk mund të bëhet pasi pejgamberi Allahu xhallehu vealla. Dhe ndodhi ashtu, frytëra mëdha, subhalla njëri peshabë ka harruar me li dheu mirë. Natën e zgju dhe ka harruar me thini shok, ka thonë beku mos dini vet, mos dini vet. E thuat subhalla e ka fruturisë era në kodrën taj kilometra darë në vend të Kukësit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po na tje ka hudh, atje ka hudh i raftë. Për shkak se se kanë se ka, s'po them se kanë dëgju, ose se ka kuptu, ose se që do qoft, në të dhe ka marrë sidoqoftë urën e pejgamberit alajhi wasallahu alajhi wasallam. Për ndonjëse këtu kanë i ndimsin. Ai kemi mundon ti mos dil vet. Ai ka pasur sa përmbrojt. Na tkuptëm që pasu kësë fëmijën që ne nuk i merr ozimin e princesës Rozë. I that për diçka Në të kuptim që e ka pak me sa pigallis, e ka për një me e ka. Meri për një me, a i që është maj vjetër, a i që është maj pjekur, në a i disëm. Meri për një me, kshila, se më shë më pësu. A të er, a i ka dhona e një erë, kumë që në mu era, për një kumë që në së për ghumit, i ka, si ka, si ka vlerësu mire të thanat, dhe i ka kushtu me me fëturisje kilometre në largë, dhe pëse ka doshë Allah ka shvëtu, pa mdullila me Rahmet Nëllaj Gjellegora, ja kan taj, mazis, vite, kanë siëllë për ega mërësë o në fixit taj, më a zisë a o vitëve kër kanë ponë islamin, e kanë prunë me dinë. Kjo ka qenë vrejtja, me ngu për ega mërën sërësërnë onë. Dhe Merkulli, Merkulli kërën e mërën e mërën e mërën. Më. Gjithashtur për e Merkulli o që kanë rrugës, ka ndodhë rrug Nesër në kone paradites, që i ka, kërsa kësishtë, kemi me arrit të burimet e të bukut, të buku venë, burimet e ujët. Nesër në kërë të arrinja tje, asë ushtria tredet një vetë dhe zë një vetë, dikur shkëm për para, dikur shkëm më vonë, se tredet një është turë me madhe njërë, nuk kërë të bukën, nuk kërë të bukën, nuk kërë të bukën, nuk kërë të bukën, nuk kërë të bukën, nuk k dhe do të thonë 1 kilometra rradh ta që mrapa apo di kush pastaj kur rruga është gjatë do ku në gjithë ta hap me shkuap. Pa 1 metër di kush me distancu, 1 metër di kush sa ja, so, so buq di son sa më 30 minuta rradh. A do të thonë penga mësen kur kam pushu, u kalon orë natë. Atë pas nesër në, në konë paraditës do të arrijm tek burimet e tebukut. Askush për ju, mos të prek mujë disa dy në atë. Asë kush për juve, mos të prek ujnë dhe sot juve nëpse, ka sa ish, ato ishë mbëri me të thata dhe dvogla. Nuk mi aftonin për një deve, e lere me për gjithë ato deve e kuaj, e gjithë ata njerë që ishin, ishte pa më pjuj. Andaj deshë, pekanë që ai i pari, që mbëreqeti që Zotja kështë edhen, apo të rjedhë në ato uj, duke eshtu që më piti të tjere të në. E po disa përmenë, Dy vet thash që kanë qenë nga munafiqët thuat kanë qenë thashë kanë qenë numri i vogël 2-3 që do të supermanën kanë shkuar përpara ç për arsye të ndrysh më thon disa dietar ka kanë thon kanë shkuar për me provokuo pejgamberin sa Sallallahu dhe me sfiduo domethënë mundsinë e, e tij për më shtuin kjo po na shton u jamë edhe kur kanë shku pejgamberin kanë thon a e pas ka, pa, ka prengi këshojna kanë punuar të këta dy Ato rica çortu çortem të pazakonshëm pejgamberis sallallahu alajhi wasallam. Por kat dhe e ka rënë sahabët me grupshta, nëse ka qenë problem me mush, as pakuaj ka pas. Donë përmanden transmetime se ka qenë donë fije ujë që ka rrjedh, por jo, por donë si sigurisht si një një vijë vogël e ujë që ka rrjedh, atëre disa pejgamber sahabë kanë marr ujë në grupshta kështu, ka pak. Ne pejgamber ka marr abdes me atë ujë, pastaj kanë kthyr prap te burimi atë. E kur kanë kryu uji që kanë marrë abdes me topëun, të, të burimi është shtuajtë e kafrumë, shporthi, rrije dhe shumë e madhe, ka përmend hadith të saktë që kanë marrë abdes, e kanë pië uji, e janë la, e kanë pië domund devet e kuajt, e kanë marrë edhe uji që më të rrjedh. Nikur të çujt kanë dhodh kjo. Po ai që i nxjer pe pe kurshkofe, Allahu Jellalu Ala, ai e bën më shtuaj me pak kurdon. Ky ka qen pejgamberi Allahu Jellalu Ala. Nëktoktëmbër kur uji ka rrjedh, kanë dhodh Mirë po, ju gjithë kujtë i ndodin kështapëm. Ka njërë që bëjnë mashtrime një më të mërekullive. Këtë i që ka të të tëtër, mirë po, dalimi mes mërekullive të pejgamberit dhe mashtrime të magjistarëve është, të shumë ta, një për ty në është, se këtu e në reale, së shënë shën të mashtrime. Pra nda e dhe, si ribaz dhe faraunet apo, kanë hodhë litarë, ju hajjelu i lehim, atyne ju imaginohej poplet, që Magji ju kanë bëhë, ju i magjoni se në hatë tesa, sa e to levizin. A vo, mi, pa, ka hodhë mu sa shkopin, a shënuhë në gjarpën real, i ka ongërketet atjeta, a, ta e kanë po që s'ko ka kjo magji. Ta ta e din të mamë qëka është, e kanë po që kjo gjarpën real. Nuk është mashtrim këj, nuk është kjo imaginat, nuk është kjo, do mon, uh, mashtrim. Ja. Kjo e realitet. E këto dali mes mërkullive të pejganë barbe d ata bën trukje. Kjo po promov, ne përpora për ose specshere kur ka shkunit në në në për circ ka në të gjitha kam po djot çapondo. Basë kur zburoj truk ka qen ai. Sa është ai realitet? Ka boni follë im mashtrimi, megjithatë në ka realitet ajon. Ai është mashtrim apo? Ç'ndot apo? Edhe kjo ndot pasojmë në forma ndryshme apo. Po realitet më ndot. M'u shtui primë më prek, asim do dikun apo pas te gambërat Allah qendë që të xeralu ndaj ështu uj, dhe kjo ka qenë një mrekulli e madhe dhe është habita dhe madhe, a shketin ka qenë, shketë të buku, shketë ka qenë. Ka thënë pejgamberi sa madhe të ardhjelanu, a që ditë është janë madhe që pëndodhë? Nëse kime pas jetë, mërnu mas me, kime pas kër gjitha këto këtë, këtë më uqnu në kopshte, edhe për me shlapën, kanë gjitë bruë, kanë lënu ato venëm u që ditëm, si ka parlinu për të pejgamberi sallallahu tjera që dume për me në të fund ka qenë edhe shtimi ushqimet. Kënë urritë, mështë ka në pasurin njëftushmë dhe kanë kërku le nga pegamberin e S.S. që me i thirë devet që barësin ujnë. Ese është doash më në pasurin ujnë, qeshme. E nalën to, nështë atë një 100 km s'ka pasurin, nikon. Ose 50 km s'ka pasurin. Në doash mirë më ngarkur devet mirë, ato njënë mungup, mirë, deve, më ngup mirë, devet më ujnë mirë, ato e kanë s Për po pas të edhe mi ngarku mirë me ato mund, e, e, kantat fëqit që i kam pas, që i kam ush mujë dhe ato, por e, pa, thon, për ushtarët, mirë pa, kanë thonë, në disa pëtërinë du të mi thirë dhe ato, a shes kena me qëka me në ushqy. Atër peganëshën ka thonë, e ka kërku një lejë hastre, një lejë në lkure që kanë pas, dhe ka thonë peganëshën, atë ushqyëm që keni berë në qëtë anëm, di këshka arme dë grunë, në nëzimë, në dikush ka me dëhurme, në dikush, të e dherë atë. Ata është pegamerë të thonë, uh, ka lutë ala një lehuana dhe me eshtu këtë shqimë, e pasaj ka honë shtis ejeni dhe mërën një, subhana, thotë të resmetu se të disit, kanë arë të gjithë me qëka kanë pasë, me enë, me kusijë, që me qëka kanë pasë, me vetë, kanë mushë, e kanë mushë, e kanë mushë, dhe të gjithë kanë muan nga kjo shqimë, e edhe kanë metë Bereqeti i doa së pegamirit për sallallahu a lusallahu. Ata i kjoj bereqeti. Ata i të rëzën. Nëse, nëse doaja pegamirë, nëse nëse a i ka prejk në ushqimë, në ujë, kështu të ushtu bereqeti, që ka të në mene për bereqetin në mësimive të ti, nëse njerës ka në ditë me unë ngopë, dhe me unë mjaftu, në ushqimin që është shtu si pasoj, e bereqeti që alloj adakti pegamirë, e që fa të mene për ngopjen në m apo shihim në paraqitë më iman do msimo. Msimet që elme të Pegonzhën kanë më shumë paraqit se këtu ushtimi ushime u nga sekretojnë me rëzi. Motiv për se ushime se pjesë çdo gjë të thon. Andaj kubi që më është debeku, e msimet janë bekuar. Dhe kanë msimet e tij bollokt mjaftuar për të gjith, kush e kupton dhe kush i marr këto këto msimë. Andaj këtu të son gjore që kanë ndodhur në, në gjatukën të Buk dhe Pegonzhën pas kësaj është stacionon të Buk mirë patia. Pas ta i ka ndodhë nësë nëgjore tjera, sa so ka qëndru dhe qëfar ka ndodhë dhe a ka pas bete i realisht apo jo, do tjetë inshvala për derës në arshëm, që së shikojmë se qëfar ka ndodhë kër ka rritë pejga mërsëm në debuk. Allah Gjallera, ju shpëvlej për rëmendin, dhe i le atere, Allah në u nëruhet nga gjithë dhe e kjeqët, nga gjithë dhe e likë. U sallamu ala Muhammedin, u ala Ali, u sallamu ala sallamu ala sallamu